18. A fia keresi telefonon, uram. Kapcsolja be. Szia, apa! Elnézést, hogy a hivatalodban zavarlak. Szia, Martin, hogy vagy? Remekül, most értünk haza Párizsból. Jó volt? Igen, annak kicsit rosszul érezte magát, ezért hamarabb jöttünk vissza. Mi baja volt? Gyomorgörcs. nagyon fájt a feje. Elment a régi orvosához, aztán eljöttünk. És most hogy van? Teljesen rendbe jött, kösz az érdeklődést. Nagyon jó esik, hogy mindig olyan, olyan együttérző vagy Annával. Anya nem nagyon kedveli őt. Á, biztos vagyok benne, hogy kedveli. Anna érdekes lány. Szerintem anyának épp ez nem tetszik. Jobban szeretné, ha egy szálliszerű lányjal járnék, azt hiszem. Tudod, 22 éves legyen, nagyon angol, és a többi. Nem nagyon hízelgő leírás a hugodról. Jaj, apa, én szeretem szállít. nagyon jól tudod, miről beszélek. Igen, igen, tudom. Tudom, hogy sok a dolgod, apa, de el akartam mondani, hogy kaptam egy állásajánlatot a Sunday-tól. Itt az egyik vezető országos lap nevét említette. Politikai rovat vezető vagyok. Ez igen, gratulálok. Szeretnélek elvinni benneteket vacsorázni, anyát és téged. Megünnepeljük. Csütörtök megfelel? Abosztam. Igen, valószínűleg. De lehet, hogy korábban el kell jönnöm. Vissza kell mennem a házba. Jó, akkor csütörtökön Luigi-nál. Meghívom szállit is. Meg az új fiúját. Igazán láthatod, hogy van bennem testvéri érzés. Nevettem. Elköszöntünk. Alisztír Stretton van a vonalban, uram. Kérjemek, hogy várjon egy kicsit, Jén. Időre volt szükségem, hogy összeszedjem magam. Nem csak a hirtelen soktól, hogy Martin keresett, hanem magától a beszélgetéstől is, amely alaposan fölkavart. Nem én vagyok az egyetlen, aki változik. Martin is napról napra felnőttebb lesz. Kapcsolja Alisztírt, legyen szíves. Sóhajtottam. A munka már is beszorított a telefonhívások, értekezletek, elolvasandó és megirandó levelek, meghozandó döntések és megszegett ígéretek vasrácsai közé. És közben egyre ott bujkált bennem a felszín alatt a fokozódó riadalom és az emésztő féltés Martin iránt.